Lehenik amak akter ditan dik gira denak musikaren inguruan eta horri ditugu mahi batzu, e, oialak nahi bat dituzte jende batzuek ere berreskuratu apain du, espalimaute denbora edo paradaukan lehen agotik egiteko. Eta gero amek e, joanen gira joan e, Belazken e, ahesietan den e, errukbi zela, zela iruntz, e, ibaibazteretik, e, beti ere humore honean eta musikaz lagundurik, Eta an elburua da egiteat ekitaldi nagusia edo momentu azkarga egiteat eta hor e, jendeak ekarritako eta apaindutako oial zati guztiak elkartuko el ditugu hautesontzi ba, edo hauteskutsai erraldoi baten egiteko eta justuki ba aldarrikatzeko herritar guztiak badugula erabakitzeko eskubidea. Gure elburua ekimen sume baten egitea da, eh? ez 두고 eginen xutsiririk edo gauza erraldoik, e, elburua da herritarak biltzea, aurtengo lema justuki jalen inguruan eta zazpiak oial batetik hortik abiatu zere ba, joste eguna kantolatu dira azken asteetan eta desberdinetan eskualde desberdinetan eta egun hortan ba, galdetzen dugu jendea etortzea, bakotxa bere oialarekin eta egun hortan autesontzi edo auteskutsa eraldoi bat irudikatu nahi dugu erritaren oial guziak elkari lotuz. Gure eskudago ekimen hori mugimendu zibila da. E, jendeak osatzen duten ekimen bat da eta ez alderdi politikoek, sindikatek edo goi kargu duneak edo politikoek osatzen dutena. Behaz guk deitzen dugu jendea, ni bezala, zu bezala, eta ez, baionako hauzapesa edo erialdeko lehen dakaria. Etortzen bali madira bizikiongi, baina etoriko dira haien izenean, eta ez haien karguarekin.